Kívánok. A Belső közlés a Clurádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő Jánost hallják. A szerkesztő pályárk nevében is köszöntöm Önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki fölolvassa megjelen és erőtáró szövegeit, és magával hozza megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak a számára. Időről időre azonban rendhagyásokat is készítünk, és bár a mai adásban is egy szerzővel fogunk beszélgetni, a műsor kicsit mégis máshogy épül fel a megszokottak. Képest. A mai egy órában ugyanis az Alvin és a Mókusok nevű PAK zenekar frontemberével és dalszövegírójával beszélgettünk, vagyis Pásztor Istvánnal, és az egész adásban az ő együttesétől hallgatunk meg különböző dalokat a most imbár negyedszázados zenekar fennállásának első évtizedéből. Amiért érdemesnek láttuk, hogy a gyakori magasirodalmi vendégeink mellett ezt a nyelvi és kulturális regisztert is megmutassuk önöknek, az az, hogy az alvinzenekar a maga nemében kifejezetten szofisztikált. A szarkazmus és a komolyság az indulatok és az irónia között lavíroz, tulajdonképpen valamennyire a színház világát is megidézi a dalszöveg konstrukcióival. Bevezetésként már hallottunk is tőlük egy számot, amelynek a címe ugyancsak Alvin és a Mókusok, tehát ez megegyezik az enekar nevével, most pedig egy újabb dalat hallgatunk meg, mielőtt elkezdjük a beszélgetést, ez az új formát hozó című szerzemény lesz, utána pedig bele is vágunk a beszélgetésbe Pásztor Istvánnal, az enekar frontemberével és dalszövegírójával. A belső közlés mai adásában Pásztor Istvánt, az Alvin és a Mókusok zenekar dal szövegíróját és frontemberét köszöntem itt a telefonban. Az előbb az ő egyik dalát hallottuk, az új formát hozó című szerzeményt, amely a zenekar legelső albumán található, a korai számok közé tartozik, amelyek talán még a legtöbb elvont elemet hordozzák magukba. De kezdjük egy nagyon triviálisnak tűnő kérdéssel, a szövegeket te írod és a zenéket is? Igen, abszolút. Olyannyira, hogy a dobtól kezdve az zongoráig, a basszus gitáron át mindent. És uh, hogyan születik meg egy szám? Mi, mi van meg előbb például a dallam, a szövegnek egy magja, és aztán ezek így egymásra hatnak? Mi ennek az alkímiája? Igazából ez úgy működik, hogy a kettő párhuzamba szokott menni, tehát van, amikor egy, egy dallam jön így észbe az embernek, van, amikor pedig témákba botlik, de gyakorlatilag manapság már nagyon-nagyon ügyelek arra, hogy szövegcentrikus legyen maga a zene, és a zenét az kifejezetten csak mint egy ilyen ágyat használom, hogy megágyazzak ennek a mondani valónak. Tehát próbálom a hangulatát is sokkal jobban igazítani, mint korábban tettem. Azt. Nagyon érdekes, amit mondasz, mert majd mi is később a történetiségére is egy kicsit r szövegeknek, hogy milyen változások vannak. De most itt az elejénél vagyunk a genezisnél, akkor nézzük is meg például, hogy itt van ez a szám, amit most hallottunk, az új formát hozol. Mi motivált ennek az elvontabb költészetére? Új formát hozol az önkormányzatnak, államnak, anyádnak idézek az alból. Itt nincs igazából semmi konkrétum. Mit akart ez kifejezni? kicsit visszatekerek agyba. Csak 26 hát, évet íródott, kell. Igen, 93-ban íródott. Hát gyakorlatilag ugye javába zajlott a felnőtti vállás, és ugye a kamaszkorból tartottunk a felnőtt évek kapuja felé, és változnia kellett az embernek. Gyakorlatilag az egésznek a magja ez. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és most hallgassunk meg még egy dalt az első albumról, az Eposz című dalt, és utána folytatjuk. István az Alvin és a Mókusok zenekar frontemberével és dalszövegírójával folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő együttesük EPO című számát hallottuk, ehhez a dalhoz írtátok az egyik legextravagánsabb szövegeteket, idézem zenei háttér nélkül. Kis szerelmem ébredj fel, téged és a kormány bérelt fel, a hulláthoz jön egy pap holnap, mert úgy táncoltál, ahogy ők tapsoltak. Ének led a refrén pedig az, hogy szadista vagy, de nem mondott ki, csak suttogott, hogy meg ne halljam. Nem mondott ki, de a lelked ott van az a bizonyos hajlam, de ez csak álom volt és nem valóság, azt hiszem meg is tenném, ez az igazság, számomra ez a boldogság, eddig az idézet. Mit akartatok kifejezni a szadizmusnak ezzel a dicséretével? Hát igazából elég rámentünk el a polgárpukasztó Vonalra. Nagyon fontosnak tartottuk ezt, mert nagyon ilyen simberakotnak gondoltuk akkor a, az életet így körülöttünk. És igazából így feszegettük ezeket a határokat. Szerettük nézni, ahogy mitől egy koncerten felkapják a fejüket az emberek, vagy megbotránkoznak bizonyos dolgokon, de ugyanakkor nem mennek odhépni. Tehát mondjuk térre játszottunk, és gyűltek, gyűltek az emberek, és láttam, hogy így néztek így egymásra, meg forgatták a szemüket, de ott tehát nem, nem sétáltak tovább. Ez még ugye rendesen az elején. Volt a dolgoknak, uh -huh. és uh, igazából erre mentünk a most De azért ez változott, gondolom, mert most már nagyon sokan, gondolom, fújják ezeket a nótákat kívülről, és várják is ezeket a szövegeket, nem? Tehát egy kicsit ez a. Hát igen, csak, tudod, húsz lemezt csináltunk azóta, ez több száz dal. Na most tudni kell magáról a hogy mindig az életemnek egy adott időszakát krónikáltam le ezekkel a dalokkal, lemezekkel, művekkel. Igazából most olyat kérdezett tőlem, hogy 26 éve, hogy éreztem magam. Van basám, tegye, amikor felkeltem. Tehát ez annyira tudok belemászni ezekbe a. Igen, de közben mégis a dalokon keresztül van valamilyen lenyomata ennek. De ha már a kosúteret emlegette, pont ebbe a dalba van ez az idézet, hogy belővő magam a kosú téren, aminek van valami külön bukéja, mert egy kicsit úgy hivatkoztok ebbe a dalba a kosú téren, mintha mondjuk az a New Yorki Times Square lenne, tehát nem az a dal, ahol éppen úgy belövik magukat az emberek. Egy másikban pedig ugye az van, hogy bomba robbant Pesten, torlódásra számíthatnak a harmadik kerületben. Egyrészt ugye ez Budán másrészt pedig nem egy olyan belvárosi környék, ahol nagyon robbantgathatnának, persze bárhol robbantgathatnak. Mi is itt vagyunk a harmadik kerületben. de nagyon érdekes, hogy például a térmiképpen jelenik meg a dalaitokba. Ez összefügg azzal, hogy ti egyháziak vagytok, és egy kicsit Budapestnek van egy ilyen játékos exotikuma? Hát nem, nem feltétlenül uh, érezni, ezt az exotikumnak Inkább próbáltuk egy kicsit országosát tenni a zenekart. Nem azt mondtuk, hogy mit tudom én, a Szent István utca sarkánál történt ez az esemény, hanem mondjuk Kossuk tér, az szinte minden városban volt. Mm -hmm. Tehát inkább erre mentük rá, hogy ezt ugyanúgy, mit tudom, én Győrbe vagy Pécsen is magukének érezhessék az emberek. De nem akartatok úgy egy nyiregyházi zenekar lenni, hogy a Kispár Pécsi vagy a Tangcsapda meg Debreceni például egy kicsit? Tehát, hogy ne legyenek ezek a referenciák így meg? Igazából, hogy mondjam, eléggé patrióták vagyunk is, természetesen és nem lojálisok vagyunk, négy egyházához, majd a, a pedig viszont euh, én úgy gondolom, hogy nem részesítük külön elint a nyíregyházzi közönséget. Tehát mi magyar zenekarnak mondjuk magunkat, és ugyanúgy otthon vagyunk. Budapesten, Győrben, Pécsen, Zaleg mint akár nyíregyházát. Most megint a 26 évvel ezelőtti vagy még régebbi dolgokra kérdeznék rá, hogy a zenekar ötlete hogyan jött, mert amikor ezt elkezdtétek, ha jól tudom, mindannyian középiskolások voltatok, sőt, az első igen. dobosotok, 12 éves igazi kis dobos. Ha úgy tetszik. És nem ez az, az a... első dobosunk, de igen. Uh -huh. igen, tehát ő volt az első ilyen, de... ilyen maga biztosan látom, így már akkor éreztétek, hogy ezt így fogjátok és akarjátok csinálni, vagy ez úgy maradt valahogy igazából? Teljesen nem. Uh -huh. <laughs> igazából uh, kétfajta zenekari típus van. Az egyik az, aki rockstar akar lenni, mert meglátja a metallicát a színpadon, és uh, olyan akar lenni, mint ő, és ezért megtanul gitározni, elkezd olyasmit alszöveget írni. A másik típus az pedig az előadó művész, aki meg gondolataiban a világról. És én azt hiszem, ebbe a kategóriába sorolnám magamat. Ez az egész zenekar ezért jött létre. Hasonló alkatú srácok voltatok, akik minden ugyanezt akartatok? egy baráti társaság voltunk, együtt lógtunk abba az időbben, és igazából Konkrétan úgy alakult a zenekar az akkori tagokkal, hogy kihúztjuk alapból, hogy ki milyen hangszeren fog játszani. És gyakorlatilag sokáig neve sem volt így az egésznek, csak jött egy ilyen felépítési lehetőség, és akkor kellett valami nevet kitalálnunk, írtani, és visszatérve, hogy mennyire komolyan vettük akkor ezt a dolgot. Nyilván nem gondoltunk arra, hogy 26 év múlva is így állni. Hát ez abszolút nem volt megfontolva ez a dolog. Akkor jó volt, tökéletes volt minden, jól éreztük magunkat, szeretük csinálni, és valahogy az így maradt ez az egész. Nem hallgathatjuk, és nem csak az időkeret miatt, hanem azért sem, mert például az egyik leghíresebb kultikus dalotoknak már a címe is egy káramkodás, és a refrénben is az ismétlődik sokszor, a K élet, ennyit mondhatok róla. Aha. De teljesen nem kerülhetjük el, hogy vulgáris durva egyesek számára akár sértő kifejezéseik is elhangzanak a dalaitokba, hiszen anélkül viszont nem tudnánk bemutatni az együttest, tehát a most következő számban a pont Jókor című dalban is lesz olyan kitétel, amelynek kapcsán előre szeretnénk fölívni a hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas és szítkozódás hangzik el, illetve mi a műsor készítői el is határolodunk attól, amire ez vonatkozik. Pásztor Istvánnal, a dalszövegíróval és frontemberrel pedig a szám után beszélgetünk is erről, hogy milyen szerepet tölt be a káromkodás, az utálkozás a dalokban. Szeretem és nyugtázomna, végre úgy nézek ki, mind aki beszal. Nagy zuhanyozás, meleg bíz mos a kodás, jaj elramadt a bajlerem, az olabában indulva, megfogadom, hogy ezt a bizmerítő készüléket szétszerem, de a állítom tüelő, közele megyek, közele megyek, most nézem meg magam, sípás a szemem és ráadásul. Hogy vissza tudok jutni majd a lakásba De szerte faszult illúzió a nagy rohanásba A kulcsomat is beletöltem az árba Nyugi-nyugi időbe voltam És leígattam volna Ha nem botlok egy könyvváros hovába. Lábba festették vagy Mit magyarázok, mondtam, hogy nem menj az isten Fél óralak feltöröm Ágyba feknek kapcsolom a tévé, nem sokára pofámra fagy az öröm Valami jól fésült, mosolygul, öltönyösül a súra, pódiumra szökkent Akkor a rielcsetelni kezdi, hogy a munkamélküliség két éve csökkent Csak drágám a telj, a gyógyszer meg a kenyér, drágul a gáza, a víz, a villany Így is mindenki vígan megél, ja is a trafikac is sűrűbben villan Azt hiszek, hogy örülök, hogy ettől a hírtől én is izgalomban jövök és fel Cioè il nostro sogno Az alvin és a mókusok pont Jókor című dala után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában, Pásztor István dalszövegíróval, az együttes frontemberével, a mikrofonnál továbbra is Szegő Jánost hallják. Mint hogy már az előbb hallott szám is megígértük, arra is kitérünk most, hogy miért szerepelnek ilyen vulgáris betétek káromkodások a dalajokban. Persze a stílusértéke nagyon is érthető. Ez adja a töltetét annak, hogy a dal énekese, vagy mondjuk inkább narrátora kifejezze az indulatait. Mégis konkrétában mit tudnám mondani, hogy mit teszi szükségessé az ilyen konkrét szerepeltetését. Miben lenne gyengébb ezek nélkül a dal? Igazából szerintem ezek pontosan helyén valók. <gül> ez nagyon-nagyon furcsa most ezt így kimondani, de gyakorlatilag az, hogy elnye meg az, hogy pont-pont-pont-pont, mert ugye nem mondhatom mm -hmm. ki, tehát hogy ez, ennek Teljesen más a töltete. Az indokolatlan, trágásság nem hiszem, hogy jellemezni még a zenekart. Abszolút elhatárolódunk még a dologtól. Akkor mondjuk ki, amikor szükséges. Ezek ugyanúgy elhangzanak, érted? Igen, de hogy teljes a legyen a kép, kép egyébként idézek meg én egy másikat, ahol meg mennyire kidolgozott a kép, hogy hogy is fogalmazhatnék, úgy érzem magam, mint az elkent létszer az terítőben egy igazán bravúros szöveghadarás is van. Tehát így teljes a kép, azt gondolom, ezekkel együtt. Amúgy hát. a rádiók sokkal ritkábban is játszanak benneteket gondolom emiatt, és inkább a koncertezés az, ami a fő profi az együttesnek. Most hétvégén is majd például Budapesten lesz koncertetek, de egész évben turnén vagytok. Emiatt Igen. is van ez, hogy inkább ott vagytok jelen a élő adásban? Nem, szerintem most körülbelül ugyanazt folyik, mint a kommunista világban, tehát hogy semmi nem változott a zeneiparban. Csak most nem Erzős Péternek hívják az adott embert. Ugyanazon 5-6 zenekar fut, és egyszerűen teljesen mindegy, hogy ki mit ígérsz, fűt, fát. Tehát nem lehet fűtf nem látjuk a fától az erdőst. Igen, például. Az előbb halott szám egyébként a pont jókor abban is különbözik az előtte halott háromtól, amelyek az első elemzésből származtak, hogy a tanácstalanságot megjelintő elvont szövegek és az indulatok szatirikus ábrázolása helyett konkrétabb felnőtt élethelyzetek reménytelenségei, kilátástalanságai bukannak föl bennük. Ez egy kicsit azzal is összefügg, amit már említettél, hogy együtt nőttél fölte is a dalokkal, meg együtt változott a profilod? Pontosan így van. Szerintem minden ember bát. Évről évre. Ez és ennek úgy csapódik ez is. Igen, ez a is tükröződik, és nyilván a szövegeken is. Mindjárt beszélgetünk tovább, és előtte hallgassuk meg a következő számot, ami szintén erről fog szólni, csak egy picit mondjuk úgy egységesebb narratívában. Ez az ingyen élők dala. Utána folytatjuk a beszélgetést Pásztor Istvánnal. 20 éves koromig anyám nyakán éltem, azután a barátnőm tartott el. És mikor azt kérdeztem, miért nem dolgozok semmit? Azt feleltem, még senki nem fedezett fel. Okos emberek már régen tudták, a tét, hogy pénz szerezni tudott nem csak munkával lehet, ez Való nem kell, aki szerény, annak nem jut a szép nagy szelet Például fog meg egy 120 kilós kigobónő mellét Nem vagyok gába, én megteszem Majd a paleset biztosítás után járó illetéket fog Hiásan vigyorogva felveszem És ha elfogy a pénzem és minden köttél szakva tanulok Valami pszichológiát, képviselőjelőként. Parlamentbe megyek is haszon reményében egy másnak az ottani va <tos> Ez is csak negyivit, távon nem jövedelmező. Bele kell vágnom valami másba, maradék pénzem gyorsan felélem, és már vissza sem az ügyel a Keresni Keresni kimelőd, de nincs megfelelő, mert az én testem túl hamar fárad, Még hogy egy nap fél óránál többet dolgozak, még kezdenek hívni a kínálat. Meg van a családi pótlék, a gyártok vagy húsz gyereket, csak egy nők kell keresni, ki rakhatnám bele. Húszszor tíz az a mondja, hogy én megvan kétszáz, aztán éhen is több lehetnek, de már lehet kérem szalja le. Nem könnyű mesterség, ezt én régen tudom már az én. Ez a tudod olyan sértő rám nézve, mondjátok életművész, azt tudjátok, jobban szeretem. Miért baj az, ha éjjel nappal mereztem a tökömmet nem ártok senkinek, még Engedik keretem. Majd, ha nyerek a biztos úzsorás leszek, vagy nagy kamattal hitelezek neked nap és ha nem. Ez az időben korilláim mennek, megkeresnek, és a kertet itt benne lássnak. Nem könnyű mesterség, ezt ér régen, tudom át. Az ingyen élés művészet nem holt is a tudom át. Az Alvin és a Mókusok zenekar ingyenilők dala című száma után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában Pásztor Istvánnal, az együttes frontemberével és dalszövegírójával, művész nevén Alvinnal. Az előbb már szóba került a név, de hogyha most ma kéne adnod ezt az együttes nevet, akkor más együttes nevet adná, ha tudnád, hogy 26 év múlva is ilyen néven lesz együttesetek? Határozottan igen. És miért lettél Alvin? Ez rám ragadt. Egy ideig így ettől, aztán már csak legyintettem. Most meg már megszoktam teljesen. Térjünk picit rá az előbb hallott dalra, az ingyen élők dalára. Volt-e ilyen szempontból -e a közönségnek valami olyan igénye, ami egy picit formálta az együtteseteket? Mindig igyekeztem azt elkerülni, tehát hogy bárkinek is megfeleljek. Nagyon szeretem őket, meg minden, de itt nem tudom, hol tartanom most a zenekar, hogyha bármilyen igényeket is megpróbáltunk volna kiszolgálni annak idején. Konkrétan szerintem elmondani való, hogy egy ilyen ő, zenei ágy illet. És itt van az ironikuság vagy a szatirikusság, és megint csak az ingyenélők dalának az ágyánál maradva. Itt az egyes szám első személyű beszélő magára vállalja nem csak az, hogy nem hajlandó dolgozni, hanem szerinte az nem is egészséges. Erről mit gondolsz? Már arról, hogy napi fél orán, hát többet csak az állatoknak szabadna dolgozniuk. Van igazság ebben? Egy egész dalt szenteltem ennek. Tehát igen. És ennek nagyon érdekes a történetisége, mert ha az időbe előre tekintünk, az alapjövedelem felé, amitől azért még messzire vagyunk, akár vissza a múltba az ókori görögök felfogásába. A munkát mind a két esetben egyfajta állati dolognak tartják. És ma is van egy különös divatja annak, hogy a mainstream kultúrában az ember kibontakozási lehetőségeként, mintha fetisizálnák magát a munkát. Erről mi a véleményed? Igazából én pontosan más kóda tartok. Sokan mondják rám, hogy vagyok. Ha nagyon érdekel valami, akkor meg rendesen megszállok. Tehát én nagyon megvettem az ilyen lusta embereket. Én imádok küzdeni valamiért, imádok néha bent lenni éjszakba is, hogy az a még tökéletesebb legyen. Vannak olyanok, akik pedig így az egészre így tesznek magasról. Fú, mennyire moderálom itt magam közben. Nagyon jó csinálod. Gondolkodom igen, a 12-es karika ott van a homlokodon. Igen, igen. úgyhogy igazából magamra húztam egy ilyen bört, egy ilyen Ingyen élő embernek a ruháját és megpróbáltam kinézni ebből a felből. Hm. A kelet-európai szuperhős című számmal fogjuk folytatni, ami mindig a dolgozó felnőtt nehéz helyzetét járja körül, egészen parádés rímekkel, és utána folytatjuk pánztor István dalszövegíróval az együttes frontemberével a beszélgetést. Itt újra jeleznünk kell, hogy egy helyen itt is vulgáris káromkodás fog elhangzani, ami ugyanakkor bár a dal stílus irodalmi szempontból erősíti, de szeretnénk rá előre fölhívni a hallgatók figyelmét. Fel, vacsorát kamionosoknak lekváros derejéből TENK SZIFTI PRO A és a Mókusok kelet-európai szuperhős című szám után folytatjuk a beszélgetést a belső közlés című műsor mai adásában Pásztor Islándal szövegíróval, az együttes frontemberével. És az előző blogban beszélgettünk arról, hogy ti mennyire gondoljátok komolyan ezeket a szövegeket, illetve te, vagy mennyire csak egy feszültség oldás célzó színészkedés az egész. De szerinted vajon a közönségetek mennyire gondolja ezeket a szerepjátékaitokat komolyan? Vagy poénnak veszély, esetleg lehetetlen vágyai titkos bevallásaként éli meg? Igazából ö, többféle hangulata van az ennek karnak. Erre is kínosan ügyeltünk, hogy ez így maradjon. Egy koncertlátogató, egy koncerten ne egy hangulatva legyen, mert az úgy baromi unalmas. Én mindig is azokat a koncerteket szerettem, amikor az egyik talnál mosolyogtam, a másiknál sírhatnékom volt, a harmadiknál dühös voltam, a negyediknél pedig a kerülemről lehettem volna a világot. Körülbelül így próbáltam megformálni így a zenekarnak az egész attitüdjét, és az egész koncert műsort is próbálom, hogy ilyen jelleggel folyjon le. Vissza is térnék erre az egész dolgra, amit kérdeztél, hogy mennyire élik ezt meg. Nyilván, aki átérzi ezt az egész dolgot, tehát felveszi a mi azt, az pontosan tudja, hogy mikor viccelődünk, mikor beszélünk komolyan, és uh, mikor szakad meg a szívünk a színpadon. Így fel kell ezt az egész hálat venni, ezt az egész ritmust, és akkor baromi jól érzi magát az ember és Egyébként. Egyébként. Lehet azonosítani, hogy a közönségetekben például mekkora vannak diplomások, fizikai munkát végzők, vagy irodisták? Lehet ezt valamiképpen mérni? Vagy az, hogy a kamaszok vagy a felnőttek vannak-e többen, és hogy mi lehet a viszonyuk ezeknek a szövegeknek a rétegzettségéhez? Én csak azt tudom mondani, amit uh, a színpadról látok. Tehát most uh, nyilván egy ilyen jótatást ne tőlem. Uh, én azt veszem észre, hogy a 26 év az így, így felhammozott generációkat a bandának rajongó tárdorába, és nagyon-nagyon büszkévé tesz minket ahogy. hogy igazából gyakorlatilag a 14 éves kortól, vagy 13 éves kortól a 70 éves korig vannak például egy ilyen budapesti barbanegrás koncerten. Sőt, van, hogy családok jönnek el, tehát eljön a, tudom én, az apa, anya, a két gyerek, plusz még olyat is láttunk, hogy elhozta a nagysőt is. Tehát, hogy már annyira beleértik a generációk, így összefolytak, hogy már. Családi ilyen, zenekar lettetek. Van. Igen, abszolút. Nem mondhatnám azt rá, hogy most egy tin zenekar vagy egy kiöregedett robbanda. Mi nagyon-nagyon szerencsések vagyunk szerintem ebből a szempontból, hogy itt pontosan az aranyközépponton haladunk, mint mindig. A És ha hajdalom. már kelet-európai szuperhős volt a számcím, az is fontos, hogy sokszor adtok koncertet ö, olyan külföldi helyeken is, ahol magyarok dolgoznak, magyarok élnek. Tehát érdekes Nagy... a viszony is a kelet-európa, meg a nyugat-európa között, meg hogy mi hol vagyunk itt ezekben a különböző sebességű Európákban.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 Igen, nagyon-nagyon nagy figyelmet szeretnénk rá fordítani, hogy a külföldön élő magyarokat is elérjük. Konkrétan tavaly 12 országban játszottunk. Marosvásárhelytől teljesen Torontóig mentünk. Az, az egy Úgy, szép hogy... volt. Igen, ugye a 25 éves júgidom kapcsán, és próbáltuk mindenütt a magyarokat elérni elsősorban. Borzasztó jó és felemelő és megtisztelő dolog volt. Mielőtt még egy utolsó beszélgetés visszatérünk ide a stúdióba, Pásztor István, az Alvin és a Mókusok frontemberével, illetve dalszövegíróival, Hallgassuk meg tőlük a következő számot, a valaki dróton ágat című dalt, ami egyébként az eddigiekhez képest konkrét politikai mondandóval is bír, a 2002-es választásokkor kiéleződött kétosztatúságról szól, így a téma a klubrádió hallgatóihoz is közelebb állhat, maga a klubrádió gyökere is akkor ranyúlnak vissza. Sűjtetni kezdett Na ennek álljál ellent Vegyél akármilyen kemény gyerek Akármilyen legyzet Akiről azt üttet, hogy Maga a tiszta jelen, És nem fog rajta az a megalomálni Az diktátori szellem Szemei vérbe forognak Ő is ott áll a sorban Ha valami adna a kezébe Csak bólolatna Jól van, jól van, jól van. Mi köszönjél nekem De ma már ellenségül álltam De is a élünk De a szomszédom vagy Józsi Én is rám Mert a múltkor nem a pártod Mellé álltam Mi fogjuk ez a szarság Megörültek az emberek Percről percre válnak Barátokból elemberek. Ahol ébreszt őkzen lehet Mocskos jobb vagy val egy formán a lényeg, hogy aki nyer legyen jó szang, gondolkodási kormány, elég Ez így már ember tovább túllépped Az üvegrendszer tűrés faktorát, valaki tróton Közben feszültség elpagyul, úgy is elkezd mint egy állat, ami a kész látta megpadul. Civilizációval élünk, gondolkozáljon, Zájonza úr. Vagy jobb fél ember, jelja a sötét álma plural. Micsoda tömeg gyűlt a téren? Ez áll a tüntetés otthonról, úgy hallatszik. Mint egy bégetés, de te szentű hiszel az ügyben Hozzád szól a propaganda plakát Fanatikus lettél, átvágnád a saját anyád nyakát. Csodálkozom, hogy a mai világban az ember ilyen hiszékeny Bár csak ezt nyomja a média és a papis a miséken A és a művész világ is állnak Csak az a baj, hogy a szememben ők is szállna, A elég a ez így már ember tovább Túllépped az üdegrendszer tűrés faktorát Lásd tisztán végre már Térd már észre Magyarország Valaki Közben a feszültség elfajul úgy viselkedsz, mint egy állat, ami a kész látta megvadul. Civilizációval élünk, gondolkodsz, zályózanúr, vagy jobb fél ember élni a sötében áll a flor, valaki lódoránk Köszönöm, kezdünk, sír elfajul, úgy is elkezdsz, mint egy állapot, ami a késlát, megpadul! Civilizációban élünk, gondolt hozzá, jó zsanul, vagy jobb félelemben élni a sötét fellámadul! Tiszt, nem ére, tét, már észre, jobb, hozzá! Az alvin és a mókusok valaki drótonrát című számát hallottuk az előbb a belső közlés mai adásában, és még egy rövid beszélgetés erejéig. itt van velünk a vonalba pásztor István a zenekar frontember és dalszövegírója. Mint az ellenőrzt már említettük, az előbb egy nagyon politikus számot hallottunk, aminek kapcsán most már csak kevés dologra jutott jut időd de azért megkérdezném, a konkrét politikai mondandóval mit akartatok közvetíteni, mil lenne az alvin zenekar ideális világa? Hát ez a dal konkrétan arról szól, hogy pozasztón felháborító az ország kettő. Én nagyon-nagyon boldog lennék, hogyha, ha nem is minden kérdésben, de a fontosabb kérdésben azért egyet értenének az emberek. És teljesen mindegy, hogy most itt jobbra, balra, középre, hátra, fentre, lentre. Magyar emberek vagyunk, itt élünk, és ennyire nem, nem ugorhatunk egymást orkának. Ez 2002-ben is így gondoltuk, és a mai napig így gondoljuk. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk hogy egy politikai kampány miatt ne ugorjunk a másiknak neki. A másik téma, amit még érintenék, az irodalmi vagy grammatikai lenne, ugyanis az egész életművön keresztül vonulnak nagyon különleges egyéni nyelvi megoldások, amik első ránézésre talán pagyolának tűnnek, de valójában egy nagyon erős stílus jelenik meg általuk. Ebbe a számba is van egy példa erre. Percről percre válnak barátokból ellenfelek. Ezt ugyebár a magyar nyelve úgy szoktuk mondani általában, hogy barátokból ellenfelek lesznek, vagy úgy, hogy barátokból ellenfelekké válnak. nárad mégis úgy szerepel, hogy barátok ellenfelek válnak. De még számtalan ilyet találunk a szövegeitekbe, Még egy példa szintén nagyon híres szavaz című dalokba, amelyet szintén a káromkodások miatt nem játszhatunk most le. Ebbe ez szerepel, ugyanis régóta elmúlt az az idő, hogy nem hiszek már senkiben. Miközben valójában azt akarod épp mondani, hogy az az idő múlt el, amikor még hittél, és ma van az, amikor már nem hiszel. Ezek mennyire tudatosak, vagy mennyire érzed az, hogy egy utólag veszed ezeket a csúszásokat te is észre? Igazából. Abban az időben nem foglalkoztam ezzel. A mai szerzeményekben, az elmúlt tíz év szerzeményeiben azért sokkal jobban oda vannak ezekre a dolgokra figyelve, de én úgy gondolom, hogy a magyar anyában annyira szabad, hogy ez így belefér. Például a legelején hallott a számban mondani, is, a mondani, mondani malu eljut. A legelején hallott számban is az az szerepel, hogy gyorsan-gyorsan, éppen jókor lábai futni kezdtek, közben Bentről apja, bátyja, tudomást se vettek, de azt nem teszett hozzá, hogy róla. Mi azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos ezekre fölépne, figyelme, hogy ezek nem bakék vagy elírások, hanem szándékos külön volt. De ez a fajta fogalmazásmód, ez ugyanúgy megvan a mai napig. Törekszem arra, hogy ne átlagosan fogalmazzat. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Egy szám van még hátra itt a mai műsorban, ami ugyanakkor nem is saját, hanem egy feldolgozás. Korda György és Balázs Klári Mama Maria című dalát pankosítottátok. Most tényleg ezeket, ezt a korai időszakot fogjátok kiboncolni? Az első tíz évre összpontosítunk. Aha. Jó. Csak... Ez tényleg az a baj, hogy 20 évvel ezelőtt történtek ezek a dolgok, meg van 26 éve. Tehát, hogy annyira nem frissek ezek a érzések, tehát uh -huh. nem egy friss dologról beszélgetünk. Örülök, hogy megkerestetek félre nést, csak... De az, mezzel... az hogy ennyi, így viszonyulsz hozzá meg a mából kommentárod, azzal valahogy frissét teszed meg szerintem, de nem elhatárolódsz magadtól, meg nem erről van szó, de pont egy izgalmas nem, csak, módon. Nem csak ez, ez most olyan, hogy igazából nem ez az ember vagyok most. Nyilván részem, de azóta sokkal jobb és komplexebb dalok születtek. Aki elsőnek hallgatja meg az almin és a azok ne ezeket hallgassák meg, értetlen, hanem ahol most tart a zenekar. Most szerintem igencsak professzionális dalok születnek, nyelvi hibák nélkül, vagyis tudatos üzék nélkül, tehát hogy így na mindegy, nem látom ebbe a koncepció, de értem én ezt uh -huh. az egészet, csak uh, valahogy mégse. A, még azért erre a pankosított már-már ilyenre rátérhetünk, vagy, vagy ez volt az a pont, ahol így betelt a pohár? Ja nem, én nem vagyok ilyen izé dolog, csak mindegy. Én abban bízok, hogy ebből egy jó profil fog kijönni, és nem arra akartuk a figyelmet, hogy egy körmös adok, hogy rossz a hanem éppen ellenkezőlek. Az az összes hibámat kiemeled, például. Ben. De nem ezeket éppen nem hibák meg ez De egy nem, irodalmi nem, műsor, nem. tehát itt ez a, a parti Nagy Lajostól kezdve a, a legnagyobb a költőkkel terállod. beszélgetünk ugyanerről. Mondjad? Aha. Jó, akkor most okay. még fussunk neki ennek a vándorkámánál által magyarított gyönyörű olasz dalnak. Szerelmes számokból ma az adás elején elhangzott, pervers vonzalmakról szóló EPO című dalon kívül nem igen játszottunk, le pedig az egymás párkapcsolaton belüli nyúzását ábrázoló dalok és az, az életmi szerves részét képezik. De milyen lehet a pánk viszony a szerelemhez? Csak kritikus lebecsülő, illetve amikor korda györ például komolyan veszi, akkor ezt a stílus pánkosításával lehet ellensúlyozni. <gül> akkor elmondom, hogy ez hogy született ez az egész dolog szerettünk volna olyan szórakoztató lemezt kiadni, ami gyakorlatilag nem arról szól tehát abszolút el tudja engedni magát egy buling, tehát egy, egy koncerten valaki, ne kelljen odafigyelni a mondani valóra kicsit ilyen ö, szabadabb lemezt csinálni ami tényleg arra van, hogy amikor mulatni akarunk, akkor mulassunk. Tehát nem mondani valóra az előadó művészeti oldalát erősíteni ez az egész. Ez a Punk pop szuperstáron jelent. Hanem ez egy ilyen lazulás, egy kicsit egy ilyen paródia jellegű. Vitzesnek találjuk, hogy ezeket a, amúgy olyan dalokat, amik annak idején ilyes lágerek voltak, némelyik ciki kategóriába bele hajlott, ezeket megcsinálni úgy, hogy átültetné erről a nyelvezetre. Vagyis hát erre a tempóra. És baromira érkezik ezeket a lemeeket a felvételét, nagyon sokat nevettünk, tehát szóval... a hangszerelés a is egészen bravúros, és nagyon következetesen van megoldva egyébként, tehát a humorban nem ismertetek tréfát, és itt csomaviki is fog énekelni a zenekar női énekese. Igen pontosan. Ebben semmi komolyságot nem kell keresni ebben a két lemeze. Az abszolút, a poén és a szatira Kategóriát. Igazi kuriózomnak gondoljuk, mi is egyébként azért is gondoltuk ide. Amúgy pedig talán azért is választottuk ezeket a számokat, mert politika ellenes dalokat például nem csak ti írtok, hanem nagyjából minden punkzenekar, de ez az intenzív szociális gondoskodás inkább csak rátok jellemző. A proszektora dalaiban például erve sokkal több az értelmiségi gúny. Megkockáztatható, hogy a kitartó sikeretek titka egyrészt ez az empátia, másrészt pedig a széles merítés a különböző témákból? Igazából. Nem tudom, hogy mi a sikernek a titka. Mi így gondoljuk, és megpróbáljunk teljes bászélességek kiállni ezek. mellett, a gondolatok mellett, és szívvel -e tolni az egészet. Az, hogy most itt mennyire szociális az egész dolog, nem szeretem ezt a, ezt a szót például. Tehát kifejezetten nem szeretnék egy ilyen dolgot rávasalni a arra, mert euh, én úgy gondolom, hogy ez nem, nem szükséges. Uh -huh. Jó, ez nagyon fontos az, hiszem. És mi most elbúcsúzunk, akkor hallgassuk meg az utolsó dalt, Korda György és Balázs Klári Mamma Maria című számának a átdolgozását az Alvin és a Mókusok punk zenekar részéről. hűséges lenni Köszönséges leszel boldogan élő! Ba, ba, ba, ba, ba, ba, Maria, ba. Forda György és Baláskláris slágerének pánkfeldolgozásával el is jutottunk a belső közlés mai végéhez. A mai műsorban vendégünk az Alvin és a Mókusok zenekar, frontember és dalszövegírója Pásztor István volt, akinek köszönöm, hogy telefonon a rendelkezésünkre állt, és beszélgethettünk, közben pedig az együttes több számát is meghallgathattuk. Köszönöm István még egyszer! Én is köszönöm. Minden jót. Volt. Köszönöm szépen, és jó koncerteket. A jövő héten Marton éva várja önöket nagy hajnal Csilla költővel, aki egyébként Törökországban él, de kivételesen Budapesten fog tartózkodni, és önök is megismerkedhetnek vele. Én most addig is búcsúzom, megköszönöm figyelmüket, és további szép estét kívánok a hangmérnök Burger Lajos nevében, és a műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Az örök boldogság régóta minden ember álma, de sajnos felrobbant a híd, amelyel jelvezet a kána Jézus eljövés, úr lesz az ég személy és a rákon, tudod atyám, elhiszem, ha majd a két szememmel látom. Na és masárnap a templom elég, de sok fanatikus is látva, legalább némelyik hűtné né napján, magával szállom, mert itt imátsággal is állítottam, semmit nem érdekel! ezért engem ez már, ezért engem ez már nem érdekel. Nem pastiszán az ellenség részen, én mondtam már, hogy nem veszek részt semmilyen kitövésem volt, de az üzem, hogy megesik rajta ide a, a hat az érre, hogy át a tőlem a célbe is fölül, beserni nem fogom fiatal már csütét, ősi alázalni. Továbny voltam a kővel a tankot, nem kell a szalni, tudom sok jó ember ezt viseljen, csak már elég félnekel! Ezért engem ez bár! Ezért engem ez bár, nem érdekel! Nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel, nem érdekel. Nem érdekel. Nem érdekel. Nem érdekel. E közlés! Dal és szöveg első kézből.